דברים, פרק ה. Hey. ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם: שמע ישראל, את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. אדוני אלוהינו, כרת עמנו ברית בחורב. לא את אבותינו, כרת אדוני את הברית הזאת. כי איתנו, אנחנו אל לפו היום, כולנו חיים. פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר, מתוך האש. אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר, לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.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 לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ויום השביעי, שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך.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 כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה ורעך עד שב, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאבה בית רעך שדהו. ועבדו ועמתו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך. את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר, מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול, ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים, ויתנם אלי. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש. ותקרבן אלי כל ראשי שבטכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו, אדוני אלוהינו, את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם, וחי. ועתה, למה נמות? כי תוכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל אדוני אלוהינו עוד, ומתנו. כי מי יאכל בשר? אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש, כמונו, ויחי. קרב אתה, ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. וישמע אדוני את כל דבריכם בדברכם אלי, ויאמר אדוני אלי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך. היטיבו כל אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצוותי כל הימים, למען יתב להם ולבניהם לעולם. לך אמור להם, שובו לכם לאוהליכם. ועתה, פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם. ועשו בארץ אשר אנכי נותן להם לרשתה. ושמרתם לעשות, כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל. בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, תלכו, למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון.